שלום למאזינים בפרק זה של Who Podcasts the Watchman, הפודקאסט שחוגג 30 שנה ליצירת המופת ששינתה את עולם הקומיקס וגיבורי העל, אי אז ב-1986, Watchman, של הכותב אלן מור, האמן דייב גיבונס, הצוואי ג'ון היגינס והעורכים לן ווין וברברה קיסל. הפודקאסט הזה מובא לכם בחסות ודרך עלילון, עלילון.נט, בלוג הקומיקס הטוב בישראל. בכל פרק של הפודקאסט אני, תום שפירא ואורח מיוחד, נתמקד כמובן בחוברת אחרת מהסדרה Watchman בסדר קרונולוגי, עזרת ספוילרים לומדת איתן, אם עוד לא קראתם את הקומיקס הזה בדיוק, טוב, למדתם מאזינים לפרק השלישי. אני כאמור תום שפירא, הכותב הראשי של הלילון, מחבר הספר קיורינג דה פוסט מודרן בלוז, על עבודותיו של יוצר הקומיקס גרן פוריסון, ועושה פודקאסטים על קולנוע בעברית עם שורה שנייה באמצע ועל קומיקסים באנגלית עם זה סמורגס והעורך שלי היום הוא... אדם ציון, אני כותב ו... סטודנט, אני בלימודים שלי מתמקד בנושא המטאפיקשן וזה קצת מה שמעניין אותי לדבר עליו היום. אדם מעורב במיני פרויקטים, חלקם יביאו פירות רק אחרי שהפודקאסט הזה יעלה להעביר, אם כי בעצם כאמור אנחנו חיים קצת מחוץ לזמן בפודקאסט הזה, אני מקליט את הפרקים. אתה יודע, ש אתם יודעים מתי שמזדמן לי, אז יכול להיות שעד שהפודקאסט יעלה בעצם הפרויקטים כבר יצאו לאור, אולי אפילו כבר זכה באייזנר בעתיד הזה. למרות, מחוץ לזמן, אבל כן. השעה בבירור היא 10 ל-12 <אף> בתחילת הגיליון. כן, אנחנו עוסקים בגיליון השלישי, The Judge of All the Earth, שיצא לאור בנובמבר 1986. העלילה בגיליון זה בכללי, לפני שנעבור לפרטים. דוקטור מנהטן מתראיין בטלוויזיה. וחושף בדרך, בלי כוונה, אמת נוראית על עברו, שמובילה להחרפת המצב הפוליטי בכל כדור הארץ, פחות או יותר. ובאותו זמן, Night Owl וסילק ספקטור מחדשים את הקשר ביניהם אחרי שנים של ניתוק. ובמשהו שאני חושב יהיה מאוד חשוב לשיחה בינינו היום. אנחנו פוגשים לראשונה זוג דמויות, מוכר עיתונים שעומד ליד הדוכן שלו ומתלונן כל היום, ונער צעיר שיושב וקורא קומיקס ישן בשם The Black Friday. חומר הרקע לגיליון זה הוא Under the Red Hood, עדיין הספר הדוקומנטרי של הוליס מייסון על התקופה שלו בתור גיבור על, זה הפרק החמישי. אז, אז אדם, אתה בחרת את ה... גיליון הזה נתתי לאנשים כמה שאפשר לבחור את הגיליונות שהם רוצים לדבר עליהם ואתה מיד זינקת על מספר 3 כמו חיית תר. כן, האמת היא שקפצתי על מספר 3 לב דווקא כי הוא יותר מעניין מבחינת הנרטיב הכללי. יש כאן כמה אירועי מפתח בקומיקס, העזיבה של דוקטור מנהטן את כדור הארץ, mm -hmm. המשבר, המלטדאון שיש לו בשידור טלוויזיה. אבל מה שבאמת מעניין בעיניי בגיליון הזה זה הצגה של טיילס אוף דה בלאק פריידר. כאן לראשונה בעצם אנחנו נחשפים לסיפור בתוך סיפור הזה. אני זוכר שכשקראתי את הקומיקס בפעם הראשונה זה היה לי נורא מוזר. כי אתה קורא על גיבורי על ופתאום אתה מקבל את הריבוע ה... הטקסט הזה עם, עם הקצוות קלף המגולגלים ו... הפונט השונה ואתה רואה שמדברים איתך על פיראטים ובתור נער שקרא את הקומיקס הזה לראשונה זה מאוד בלבל אותי אני לא כל כך הבנתי למה זה שם. חשוב לציין שבהתחכמות אלן מורי טיפוסית הוא מדבר איתך על פיראטים אבל זה בו בו זמנית מתאר באופן הגיוני לחלוטין את מה שאתה רואה על הפאנל עצמו. נכון. הפאנל הראשון מתחיל, מתחיל עם אה, טיפת נראציה מתוך טייל זאנט בלייק פרייטר והוא גם מראה. פיסה ממה שאנחנו רואים על הכריכה שזה סימן של מקלט נגד, נגד נשורת. הגרעיני, אז, ה... אז השורה, כן. המשפט שפותח זה. black sails against the yellow in these skies and new powder and man's brains and war. וכל זה נאמר על רקע של אזהרה, אתה יודע, נפולת גרעינית. כן. המשחק ברור כאילו. המשחק ברור ולמעשה אם אתה... מסתכל על, ה, על החיתוך, על הקרופ שהם עשו לסמל הגרעיני הזה בפריים הראשון, הוא נראה באמת כמו ספינה עם מפרש שחור, <laughs> על רקע השמיים צהובים. כאמור, אלנמור מאוד אוהב את הדברים האלה. אבל, אבל זה מקום טוב בעצם, אני חושב, להתחיל לדבר על, המש, על החשיבות, על הסימבוליזם ש, ש, ועל האינטרפליי בינה לבין המאורעות האמיתיים לכאורה, בסיפור הרחב יותר. אז בעצם... אלן מור מהפאנל, מה מהפריים הראשון, דואג להבהיר לנו שיש איזושהי מערכת יחסים, איזשהו קשר כמעט ליניארי בין המתרחש בשנות ה-80, בעולם הניקסוני המוזר הזה שהוא יצר, לבין, לבין הקומיקס הזה על פיראט במאה ה-18 אני מאמין, mm -hmm. על מלאך, לא פיראט. בעתיד שלו, שהוא כן. גם הוא גם ההווה והעבר, כי זמן ווואטשמן, ווואטשמן זה זמן. ואז בעצם נשאלת השאלה, מה הוטיב הקשר הזה? כיוון שהסיפור שמספרים לנו בבלאק פרייטר הוא סיפור מאוד ברור, עם גיבור מאוד ברור. ובוואטשמן הסיפור הוא מאוד מפותל ומקופל על עצמו, ואני חושב שהשאלה של מי הגיבור של וואטשמן היא אחת מה, מהשאלות הגדולות של הקומיקס. Uh, זה ספר סופר גיבורים בלי גיבור ברור. איזהו hey, גיבור? זה שרוצח מיליונים או זה שרוצח אחרי כמה עשרות. נכון. ואני חושב שמתוך המתח שנוצר בין שני קווי העלילה הלכאורה מאוד נפרדים האלה, אפשר ללמוד הרבה על מה ש... אני לא אגיד מה שאלן מה הוא רוצה להגיד, כי אין לי מושג מה הוא רוצה להגיד, אבל מה שאני חושב שאפשר להפיק מהספר מה... מה הזה. אז אם נתחכה רגע אחרי אחרי העלילה של טלזר ובלק פרייטר ונקביל אותה לעלילה של הספר של וואטשמן, מה שאפשר לראות זה שבבלק פרייטר למעשה הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט, יש לנו מלאך, ספינתו נטרפת אחרי עימות עם ספינת שודדי ים, והוא נשטף על חוף של אי הוא משתמש בכל מיני אמצעים מאוד לא קשרים בשביל לחזור הביתה ולהזהיר את הכפר שלו, את העיירה שלו. ספוילרים, הוא משתמש בגופות אנושיות. כן. ועכשיו אנחנו טועים, איך זה שילד מור עדיין לא טבע את היוצרים של הסרטו עם דניאל רדקליף. איש האולר, איש האולר, סוויס ממנו. כן. שהוא בבירור העתקה אבל הנקודה היא פחות הרכיבה על הגופות, למרות שזה אמצעי... גם כאן אפשר להתחיל לדבר על ההקבלות בתוך הסיפור, אבל uh, הוא מגיע בסופו של דבר לחוף העיירה שלו, והוא מגיע לשם בכזה מצב של שכנוע עצמי, שהעיירה כולה כבר uh, נפלה תחת uh, הכיבוש הפיראטי, שהוא הורג שם כמה אנשים, בין, בין השאר את אשתו האהובה, שאותה הוא חלם להציל. וכשהוא מבין שבמטרות הטובות שלו הוא למעשה הגיע ל... להרס עצמי ולפגיעה ביקר מכל, אז הוא, הטרנספורמציה שלו מושלמת והוא מצטרף לספינת פיראטים שבעצם מטביעה אותו מלכתחילה. הספינה שיצרה אותו, שהפכה אותו למה שהוא, מאוד בטמן והג'וקר כזה. מאוד בטמן והג'וקר, אבל מאוד וואץ'מן. כן, אלן מור כתב איזה סיפור על בטמן, אולי שמעתם עליו, קראו לו דה פינק בטמן, סליחה, The killing joke. אז זה שבו בטמן מתלבש בוורוד זה משהו אחר, אם בפרספקטיבה היסטורית מעדיף את בטמן בחליפה ורודה על The Killing Joke. אז בעצם יש לנו כאן סיפור שהוא מאוד טרגי אבל הוא גם מאוד מה שנקרא straight forward. והרעיון הוא לחכות במידה רבה את המבנה הסיפורי של נגיד הקומיקסים של EC כמו קריפי או אירי שזה היה כזה זה סיפור אימה. עם טוויסט uh, סטייל uh, לא אזור הדמדומים כאילו לפעמים אזור, כן זה אז מאוד אזור הדמדומים אמרתי להגיד דיאאוטר לימץ אבל לא. אתה יודע מה ההבדל בין דיאאוטר לימץ לאזור הדמדומים? לא ספר לי. Uh, אזור, אזור הדמדומים mm -hmm. ודיאאוטר לימץ שתי סדרות אנתולוגיה מדע בדיוני mm -hmm. ועימה משנות ה-60 זה היה במקור או 50 אפילו? זה התחיל בשחור לבן אז אני מאמין שהיה 50. אני חושב אני... ממש mm. לא מומחה אבל דעתי אחת... אזור הדמבינים נמשך שתי... עד שנות ה-70. שתיהם זרמו על אותו גל. ההבדל העיקרי הוא שלאזור הדמבינים היה סדרה עם אה, חוט שדרה מוסרי מאוד חזק כמו הרוד סטרלינג היוצר שלה. אז בדרך כלל הטוויסט היה שהרוע נענש כאילו אתה יודע אם, אם עשית משהו איום ונורא אתה תסבול בגלל זה כן. אם עשית משהו טוב אתה איכשהו תשיג עוד ישוע. לעומת זאת ב-The הטוויסט הוא כזה לא משהו רע קורה בכל מקרה כאילו לא הסיפור היה, הסיפור הקלאסי על הבחורים שרק רוצה זמן לקרוא לבד ואז יש מלחמה גרעינית והוא, והוא, והוא כזה ah, סוף סוף אני יכול לבד ואני יכול לקרוא בשקט ואז יש לו נשברות. זה הופיע בשתי הסדרות האלה במק... לא במקביל אבל כאילו בהפרש די קצר העניין הוא שבאזור הדמדומים הוא הוצג לאורך כל הסיפור לאורך כל הפרק בתור מין כזה מניאק mm -hmm. והמשקפיים השבועות זה היה כזה מגיע לך כאילו. ובידיעה יותר לימד זה היה... לא הוא היה סתם בן אדם שרוצה קצת שקט היי hey, אתה בן אדם ונועדנו כאן לסבול. אז הטוויסט שמוצג פה הוא באמת מאוד כזה אזור הדמדומים כי הבחור יוצר את הגורל של עצמו, כאילו בשם הרוע הוא נהפך, כדי למנוע רוע הוא, הוא נהפך לרע בעצמו. כן, ונשאלת כאן השאלה, לאיזה דמות בוואטשמן, לאיזה מהגיבורים ש... שאנחנו עוקבים אחרי עלילותיהם, אפשר להקביל את... את המלאך הדומד הזה. ובעיניי אפשר להקביל אותו כמעט לכל אחת מהדמויות. אני חשבתי רק על שתיים האמת היא, אבל... אז תספר לי ובוא נעבוד משם. כאילו ההקבלה הראשונית והברורה זה אוזימדיאס, כמובן. שאתה יודע, הוא אומר אני רוצה להציל את העולם והוא בדרך מוכן, תרתי משמע, לעשות את זה על הר של גופות. כן? ומצד שני יש לך את רושך שמוכן להרוג כדי... להטיל את העולם ושניהם עובדים בתור הגיבורים, שני קצוות של גיבורים, ש... כי הם פחות או יותר הדמויות היחידות בסיפור שהן אקטיביות, כל הדמויות האחרות בוואטשמן מבלות את רוב הסיפור בפסיביות יתרה, כאילו הן רק מגיבות לאירועים וניס... ובמקרה של דוקטור מנטן אומרות במשך גיל... עד הגיליון ה-11 לא אני לא יכול לעשות כלום כי אין מה לעשות הכל קבוע ונקבע מראש. כן, אבל גם דמות של דוקטור מנהטן לדעתי, mm. יש שם הגבלות מעניינות. אוקיי, okay, ספר, ספר. דוקטור מנהטן עובר איזשהו תהליך שהוא בעצם מתחיל בצורה יותר מובהקת בגיליון שלוש. זאת אומרת, עד גיליון שלוש אנחנו לא באמת נחשפים לאינטריגויות הפנימיות שלו, ובשלב מסוים אנחנו מבינים שהוא מאבד עניין באנושות. זה, זה, זה אגב, אחד הדברים אותו, שהופכים אותו לדמות מעניינת כל כך בעיניי. הטענה שסופרמן אמיתי לא יוכל להמשיך לתפקד כסופרמן של דיסי במשך פרק זמן משמעותי כי בשלב מסוים העניינים של האנושות ושל כדור הארץ יהפכו ללא רלוונטיים עבורו, הוא חי בסקאלה אחרת. אני חייב להגיד מראש את הטיעון הזה של הסופרמן האמיתי. <אף>, אף פעם לא אהבתי כי סופרמן בעצם אותו הוא לא אמיתי זה לא זה, לא, זה, לא, זה סופרמן כזה רומן זה לא קונספט מדע בדיוני זה קונספט פנטזיה כן? נכון. זה, זה לא רק זה לא רק, אתה יודע, הבחור הזה ממש חזק שיכול לעוף כי זה, אתה יודע זה מדע בדיוני זה, הבחור הזה ממש חזק שי, שיודע לעוף שהכוח אמיתי זה שיש לו חוט שדרה מוסרי בלתי שביר כמו האור שלו. אז אתה יודע כל הגיליונות האלה שכל האלף ואחת גיליונים שראינו של אם סופרמן היה בעולם האמיתי היה קורא על פיית גיליונובל אבל, אבל י זה בעצם יהיה, להגיד את לנו? אותו הדבר, mm. כי כאן הם אומרים, הוא בעל כוחות על אנושיות והוא לא חי בעולם שלנו. הוא לא יכול, הוא לא יכול לאורך זמן להמשיך להישאר מחובר למציאות שאנחנו, כפי שאנחנו חווים אותה. וזה בעצם בגיליון הבא לדעתי, בגיליון ארבע, שאני אשתדל לא לדבר עליו יותר מדי בפרטנות כי יש מישהו אחר שיעשה את זה, כן, כן. אבל לא רוצה שיעשה לך תלסוף לבלק פרייטר כזה נקמה כזאתי. לא, לבריאות. אבל שם בעצם הוא מתחיל, מתחילים להילחם שוב על החיבור שלו לאנושיות. ובסופו של דבר הוא מסכים, יש לו את התובנה הגדולה הזאת שבני אדם הם נס וכן הלאה, ואז הוא מחליט לחזור לכדור הארץ ולעזור איך שהוא יכול. כי האנושות חשובה לו. ומה הר גופות במטאפורה הזאת, אתה מתכוון? ובכן, יש הר גופות מילולי בסוף ה... כן, אבל הוא לא משתמש בו. הוא מגיע במקרה אחרי שהר הזה היה שם. הוא לא משתמש בו, אבל הוא עובר איזושהי תאונה נוראית, ששמה אותו במצב שבו הוא, מבחינתו הוא לבד. בדרך שלו בחזרה לאנושות, לסיביליזציה, למה שחשוב לו. הוא, עד שהוא מגיע לשם הוא כבר לא יכול באמת להתייחס לזה באיזושהי צורה משמעותית. או לא כפי שהוא התייחס לזה לפני התאונה. וזה נכון לגבי המלאך וזה נכון לגבי דוקטור מנהטן. אוקיי, okay, ועכשיו אתגר, לורי סלס סילספקטר 2. אז לורי, זו אחת מהביקורות היותר גדולות שיש לי על הקומיקס אני חושב. הקומיקס הוא קומיקס מאוד שוביניסטי. Hmm. ואני חושב שלורי, עם כל האהבה שלי ל... לישות שהיא לכאורה. אני, אני, אני אגיד את זה, אמרתי את זה בפרקים הקודמים שהקלטתי ואני כנראה אגיד את זה כל פרק. אנחנו כאן כדי לדבר על ווטשמן כי אנחנו אותו, היצירה הזאת לא חפה מפגמים, כן. היא לא חסנה מביקורת ואחד הדברים של לדבר על יצירה זה להגיד. כן היא לא מושלמת יש בה בעיות אלף בית וגיום אתה לא צריך להתבייש ולא לא אני לא מתבייש אבל אני מסייג כי אני כן חושב שיש עומק זאת אומרת אני חושב שהיא דמות שהיא רילייטבל שאפשר לחשוב עליה ולאהוב אותה ולדבר איתה אבל אני חושב שהיא די רדודה לא אבל לפני שנדבר בביקורות על איך שאלמור מציג את לורי אתה יכול להציג את האיך היא עובדת בתור מטאפורה ל-Tales of the או שאתה אומר. וואו, שאתה אומר, היא הדמות היחידה שלא עובדת, וזו הוכחה לבעיה של אלן מור בכתיבת נשים, לפחות בקומיקס הזה. אני לא יודע אם היא היחידה שלא עובדת, אבל היא בין היחידות שלא עובדות. המוכר עיתונים. המוכר עיתונים, אגב, גם כן, זאת אומרת, עובר איזשהו תהליך דומה. דולר ביל, שמוזכר בשני גיליונות ומופיע בפאנל אחד, אבל... לא, אבל בוא נגיד שהקומדיאן בהחלט, מתיישב גם כן על נרטיב דומה. אוקיי, okay, אבל, אה, אבל אה... לאורי בעיניי, כן, אה, אני חושב שהיא נכתבה בצורה מאוד אה, שטוחה. אני, אני מסכים איתך, כי זה אשכרה ההופעה הראשונה שלה בגיליון הזה עם ה... זה שהיא באמצע הסקס עם דוקטור מנהטן והיא מגלה שהוא משכפל את עצמו ולא רק שהוא שניים איתה במיטה יש גם עוד אחד ממנו שעסוק באותה זמן מיסויים מדעיים. כן. יש לה התפר... התפרצות שלה היא, אתה יודע, בקומיקס שהוא כזה דאון טו ארף ממש כזה מלוא דרמטית אופרת. תראה ברוב הקומיקס היא או בוכה או שוכבת עם אנשים. שוט אפ, אומרת... I hate you בכזה כתב גדול וכמה זמן את לא שמת לב לדברים האלה? כאילו זה... אני מבין שזה אמור להיות הקשה ששבה כל כך ארוך, 12 גיליונות, שנותן כל כך הרבה מקום, גיליונות שלמים שמוקדשים לדמות ספציפית למסע חיים שלה, זה מרגיש כאילו ממש עשה קיצורי דרך עם לורי, כי זה כזה, טוב, אני צריך שהיא תהיה א', ב', ג'. כן, אתה יודע, אני לא... אתה את עצמי בתור מלומד גדול בכתיבה מגדרית או משהו כזה, ואלן מור בהחלט כותב ש... היה חשוב לו, ואני חושב עדיין חשוב לו לנגעת בנושאים של פמיניזם, אבל חשוב לזכור כשאנחנו מדברים על וואטשמן, אלן מור הוא עוד מעט בן 70 אני חושב. אלן מור בא מדור אחר לגמרי. וגם הקומיקס ש... הזה, זאת אומרת כן, ההתרחשויות הקומ... עצמן. הוא... הוא... הוא... הקומיקס זה הוא בן שלוש... יותר מ-30 שנה, בגלל זה אנחנו כן. מדברים עליו. נכון. הקומיקס הזה יכול להיות אבא שלי. אמ�... טוב, לא, באמת, אני, אני... אני נולדתי, אז לא יודע, אלא אם אבא שלי, אתה יודע, שנה לפני, המטאפורה מתפרקת, סליחה. אבל... חשוב, כן, חשוב להבין את זה, זה בא מתקופה שונה, ו... וזה, אנחנו, אני, יהיה נושא מאוד גדול לשיחה, אלן מור והכתיבה שלנו על נשים כשנגיע לגילאיון תשע, עם האורח המיוחד שלי אז, אבל, כן, כן. אז זה, אז זה מה אני, זה. אני מרגיש פחות בנוח באמת להיכנס לזה, כי אני גם, אני לא איש מגדר מ... לא, לא, אבל אתה יודע, אפשר, אפשר, כן, אפשר, אפשר, אפשר לדבר לי... על הבעייתיות ובקיצור. אז בהחלט, אז אני חושב שבהקשר של ה-Black Freater, שלדעתי זה איזשהו נרטיב שחוזר על עצמו עם, עם כל הדמויות. מישהו שרצה לעשות טוב ואיבד את הדרך ובסופו של דבר עשה רע, אני חושב שאם לא ראי זה פחות מורגש פשוט כי הכתיבה, <much> כאילו כמו שאמרתי, ברוב הקומיקס היא או בוכה או צועקת או שוכבת עם מישהו, זאת אומרת, היא, היא, היא לא דמות עגולה כמו שאר הדמויות וחבל. אוקיי, <laughs> okay, אני רוצה לקחת אותך קצת מסביב לתחום הזה של ה... של טיילס ובקפייטר בלי לאבד את העין על החוף. כן. ווינק ווינק, נאז' נאז'. משהו שמאוד מעניין פה זה הדרך שבה אלן מור עושה המון המון הגיבונס והיגנס, כן? הבניית עולם שלהם בוואטשמן, כמו שכולם אומרים מאוד מרשימה, הם יוצרים עולם שלהם מפרטים שנמצאים ברקע של פאנלים, mm -hmm. כאילו... נכון מאוד. וחלק גדול מהעולם הזה זה כמובן העובדה שקומיקס גיבורי על, כמו שאנחנו יודעים, מהחומר רקע של גיליון אחד. Uh, זה לא דבר שקיים כבר, שהוא נפסיק להיות פופולרי אחרי uh, ההופעה של גיבורי-על בעולם האמיתי. וזה משהו שחוזר פה שוב, לדוגמה, אם אנחנו הולכים לפוזה, בעמוד השביעי אנחנו רואים את לורי יוצאת לרחוב, יש את השלט הגדול של נוסטלג'יה ביוודית, שזה מה שרוב האנשים שמים אליו לב. שאתה יודע, זה שבט גדול וורוד וזוהר, וזה אומר לך, עוד יש את האימפריה הזאת של ודית, שעסוקה בנוסטלגיה לעבר טוב יותר, מחבר אותנו אחרי זה למזימה שלו, להחזיר את המלחים העתיקים, אבל מתחת לזה יש לנו חנות קומיקס, שהשם שלה הוא טרז'ר אל, ובעולם האמיתי רוב חנויות הקומיקס, לפחות אז, היום קצת פחות, ככל שאימג' גדלים וגדלים, זה היה תמיד פאנל גיבורי, כזה The Long Box, The, the, the Long Jones, the Cape. קייפ קומיקס כאילו וכאן זה הוא אומר לך כבר פה בתוך ה, בתוך העולם עצמו מה שמוביל זה הפיראטים ועל זה נעשות רוב הבדיחות. אגב גם מבחינת עובדות על העולם אם תחזור לעמוד הראשון ותשים לב לפרטים הקטנים הפאנל השלישי, אז בפאנל הראש... השלישי כבר יש לך את הסופר של הקומיקס שאתה קורא. של... לה... והנה זה עוד משהו שמרגיש קצת קיצור דרך, הרעיון של ברגע שגיבורי על הופיעו בעולם האמיתי, הם הפסיקו להיות פופולריים בקומיקס, זה קצת מוזר לי ברטרוספקטיבה, כי כשבזמן שמלחמת העולם השנייה התקיימה, זה לא שקומיקס הם מלחמה, הם פחות פופולריים, להפך, ככל שהיה מלחמה, המכירות שלהם עלו. כאילו, הקישור, הקישור הרעיוני הוא ואלי, אבל כשאתה מנסה לחשוב על... איך האמיתי, זה עובד בעולם אמיתי זה קצת כאילו עוד פעם כמו עם לורי השורטנדי יותר מדי שורט זה כזה הקפיצה שעשית פה מ... טוב גיבוריה כבר לא פופולריים שזה בסדר גמור לגיבוריה לא פופולריים בגלל שכמה אנשים במסכה הופיעו בעולם אמיתי כמות אגב לאורך הקומיקס מאוד קטנה בתקופת זמן מאוד מוגבלת ורק לאחד מהם היה באמת כוחות על. אז הרעיון שכל הציבור נסחף אחרי החברה האלה ו, ונשאר סחוב במידה כי הנה, גיבורי על בעולם האמיתי די נעלמו משנות ה-40 עד שנות ה-60 עד שמארוול הגיעו. והחבר'ה האלה גם כן, כמו שאנחנו יודעים בסופו של כל הקומיקס, פחות או יותר מההיסטוריה הבדיונית שאפשר ליצור, ה-Crime היה שם של הקבוצה המקורית? כשהם היו ביחד? משהו כזה, זה היה Crime Busters. היה את המינט אז הם היו המינט מהם, כן, ה היה ניסיון להקים אותם מחדש ב... סילברייל. הקריין בסטורס רובם נעלמו מיד מלח... לפני uh, וייטנאם. חוץ מדוקטור מנטן שנשאר בעיני הציבור והקומדיאן שהפך להיות פעיל ממשלתי כזה. אז למה אין כאילו מקבילה של מרוויל קומיקס בעולם הזה שהחזירו את גיבורי העל? אז אגב אני חושב שצריך לעשות הבחנה בתוך עולם mm -hmm. הקומיקס של ווטשמן בין גיבורי על לגיבורים במסכות. גיבור על יש רק אחד. וזה דוקטור מנהטן, והוא The World's First Super Hero. עד מנהטן זה Masked Heroes, ויש הבדל מאוד מאוד משמעותי. Uh, אגב, מעניין שהוא בחר להשתמש בעיניי. במונח Super Hero, ולא איזשהו מונח אחר, כי המונח הזה באמת שול גם כן מקומיקס ו... זו בחירה מעניינת בעיניי. Okay. מי השתמש? אתה מתכוון, אלן אל מור או, או, או הדמויות בתוך העולם הקומיקס? גם וגם, כמובן. זאת אומרת, אני לא... ההפרדה בין השניים היא קצת מלאכותית, אבל... לא, uh... לא, לא, כי זה... בעולם של הקומיקס, החבר'ה התחילו לפעול כשגיבור האלה כמעט לא מוכרים, בשנות ה... לא, אבל בעולם מוכה. של הקומיקס, uh, החבר'ה האלו התחילו לפעול בהשראה. במידה מסוימת. של הקומיקסים, ולכן ידע. יש היגיון שהם יקראו לעצמם סופר הירו ומסט הירו. ואז לקרוא לדוקר מנהטן להמשיך ולשאול מהטרמינולוגיה הקומיקסית הזאת בתיאור של דוקר מנהטן שהוא תופעה מאוחרת יותר, uh, זה מעניין. עכשיו אני רוצה קצת לדבר על, ה... על מה, ש... מה זה עושה בעצם כשיש ש... לנו קומיקס בתוך קומיקס, שיש לנו משהו שקורא תשומת ליבנו לכך שאתה קורא. Okay. כי התפקיד של נרטיב כ... כאיזשהו ארטיפקט בתוך, בתוך הנרטיב אה, הוא נורא נורא חשוב. כל ה, אה, המאסטר פלן של עוזי מנדיאס הוא בעצם מאסטר פלן של ליצור נרטיב חדש. Hmm. אגב, הזכרתי את דבר דמדומים, אני לא זוכר ספציפית, ציינו בפני כמה פעמים, אני הייתי צריך לשבת כנראה עם נוטס בשביל הפרק הזה, אבל תראה, אני רוצה שהשיחה תזרום. מסתבר שזה מאוד מאוד לקוח מפרק של אזור הדמדומים. כן. הרעיון של מישהו, לא בדיוק, אבל הרעיון שמישהו יוצר איום חייזרי mm -hmm. שלא באמת קיים כדי להכריח את הנשות להתאחד. תשמע, אני, ואני אני די בטוח, בתקופה האחרונה קורא יותר ויותר על אזור הדמדומים, ברור לי שאני חייב לראות את הסדרה אני, הזאת. ואני די בטוח, אני זוכר מילדות, היה לי את אחד מאוספי הסיפורי מדע בדיוק יותר האלה שנמכרו, אתה יודע, בעשרה mm -hmm. שקלים שאפשר למצוא בספריות, בלי כמעט שער או תוכן עניינים, בלוק ענקי של סיפורים שכנראה לקחו מפנטזיה 2000 או משהו כזה ואני זוכר אחד שגם כן הייתה לו עלילה מאוד דומה שזה יכול להיות שאפילו לא היה בסיס לתסריט כאילו, כי הרבה סופרים בדיוני עברו על זה. אז כן אלמור הוא סופר ששואל מסופרים כדי ליצור סיפור ובתוך וואטשמן אחרי הכל אנחנו יודעים שאוזי מנדיאס חוטף לא חוטף כאילו, מזמין עליו כל מיני יוצרים אמנים כדי ליצור את הנרטיב. מזמין אמנים כדי ליצור את הנרטיב אבל זה לא הפעם השונה mm. שקרי אפשר לטעון בשביל להשפיע על המציאות זאת אומרת יש לנו דוגמה קטנה לזה כבר בתוך הקומיקס כאן. אוקיי. Okay. בתוך הגיליון הזה דוקטור מנהטן נחשף לאיזשהו נרטיב ש... שאוזימנדס יצר במטרה להשפיע עליו. הסיפור עם הסרטן. כן הראיון עם הבחור מנובה אקספרס בדיוק. שטוען שכך וכך אנשים. חלו בסרטן בגלל וכולם היו קשורים אליו. זה סיפור ששוזימן דאס יצר. ואגב, כולם קיבלו זריקות חיסון בילדות ועכשיו הם מגלימים אותי זה. זה בערך אותו היגיון. לא, זה אותו היגיון אבל הכוח של הנרטיב כאן, גם אם הוא שקרי, מודגם אני חושב בצורה מאוד יפה. השקר יכול ללכת מסביב לעולם לפני שהיא שמה את המגפיים. כן, גם, אבל גם פשוט היכולת שלו לעצב ולהשפיע על, המשיו, על המציאות. Mm. שאני חושב ש... ואם תלך עוד אחורה, אז הסיפורים השקריים, המומצאים, הבדיוניים של גיבורי על, הם אלו שיצרו את גיבורי על ה... במרכאות אמיתיים, שאנחנו קוראים עליהם בספר. כן. אלן מור בתור סופר, כאילו... אני עמדתי להגיד יוצר אבל בימינו הוא כבר סופר כן uh, הוא מאוד מאוד מאוד אוהב ברעיון הזה שאתה יודע אוי סיפורים מעצבים את המציאות ולפעמים הוא לוקח את זה קצת יותר מדי אני לא יודע אם הקשבת להרבה רעיונות איתו. הוא מ.. אתה יודע. הספרות... לא. 아, אני קורא המון רעיונות עם אלן מור והוא מאוד מאוד של הספרות ככוח מאגי במובן של אתה יודע mm -hmm. כתיבה היא קסם כתיבה משנה המציאות ולפעמים הוא מתחייב לזה קצת יותר מדי. יכול להיות אבל <coughs> אני חושב <שבאקשר coughs> של של וואשמן... <coughs> זה אחד מהמוטיבים הכי חשובים בסדרה, היכולת של סיפורים לשנות את המציאות. זה פשוט נוכח בכל פינה, לאן שלא תסתכל ומאיפה שלא, שלא תיגש לעלילה. כן, זה מעניין כי זה קומיקס מאוד ריאליסטי, אבל כזה, כאילו ריאליסטי בבניית העולם שלו, אבל כזה שכל הזמן קורא תשומת לב לבדיוניות של עצמו, גם בטריק הזה של סיפור בתוך סיפור וגם בעובדה ש... אלן מור חייב, פשוט חייב להכניס בדיחות על העובדה שמה שאתה יודע קורה בזמן אחד קורה ב... אתה יודע, הוא מקביל למה שקורה בזמן אחר. אז כל הרעיון עם דוקטור מנטן, יש קאטים לזה של סיקס, סיליק ספקטר ונייט אאואל ההולכים לרחוב ומותקפים. וכל משהו שנאמר בריאיון מקביל באופן כזה סופר מוגזם למה שקורה על הדף. טוב, זה לא הגיליון שבו יש את ההקבלה. לא, לא, כן, אבל לדוגמה, כשהבחור מהממשלה כאילו מזהיר דוקטור מנהטן על, אתה יודע, איזה הדברים שאסור לך לדבר עליהם, and try not to get into tight corners, shot של סילד ספקטור ונייט אבול נכנסים לסמטה אפלה. בוודאי. כן. <אח> <אח> כמובן let's try and keeping snap it תמונה של סילק ספקטר שוברת למישהו את היד. כל הקומיקס הזה הוא, הוא חרוז בתוך חרוז בתוך חרוז <אח> אני חושב שזה אחת מהגדולות שלו זאת אומרת בכל פאנל וכל פריים וכל עמוד יש לך. רפרנסים לדברים שקורים מסביב מלפני ואחרי ובמקביל בצורה שהיא, שהיא מדהימה זאת אומרת. הייתי שמח לעשות את הניתוח הזה, אני מקווה שיש לך מישהו קצת יותר מוסמך לעשות את זה איתו בשלב מסוים. <אח> אבל <אח> כן, כן, חד משמעית, זו אחת מהגדולות של הקומיקס הזה, זה חלק ממה שהופך אותו לכל כך מהנה בקריאה חמישית ושישית ושביעית, <אח> <אח> בעיניי לפחות. <אח> מצד שני זה, גז, זה יכול להיות בעייתי, כי זו נטייה של מור להטביע את, את כל הדבר הזה בתלי תלים של מילים, מילים, מילים מילים מילים. יש מעט מאוד פאנלים שקטים בגיליון הזה. אחד, מה, אחד מהדברים שבקריאה הזאתי של וואטשמן שהכינה אותי לפודקאסט הזה, זה ששמתי לב שאני נהנה יותר מהקטעים שבהם הוא נותן לאומנות לדבר במקום להוסיף כזה עוד הברקה שלו, וזה לפעמים less is more. לפעמים אבל לפעמים אני חושב... לפעמים less is a lot more, אבל בדרך כלל more is a lot more, more. אבל uh, אני חושב שאם אנחנו חושבים על הפאנל האחרון mm. בגיליון הזה, אתה מתקרב לשם. כזה, לאט לאט, אני סופר אה, את העמודים. אה, או, כן. אז אם אתה מסתכל עליו קונטרסט לכל שאר הגיליון, אז השקט שבפאנל הזה, שאגב מי שלא יושב עם מולו, זה דוקטור מנהטן יושב בשקט, נראה קצת אבוד וקטן, בשממה של המאדים. של המאדים על רקע החלל. וזה תופס שני שליש אחרי... <אז> עוד, אתה יודע, עוד גיליון שלהם שבו המספר פאנלים המינימלי עד עכשיו היה שבע לעמוד. כן. ו... ורובם היו בתשיעיות. והרעש, לכאורה, המילולי, של כל הגיליון ביחס לשקט של הפאנל האחרון הזה, יוצרים קונטרסט שבעיניי הוא, הוא מאוד יפה. אם עד עכשיו כל, כל פאנל היה עמוס בפרטים ובמידע ובמילים וברפרנסים, hmm. הכל רועש ו... וקורא לתשומת הלב שלך מכל מיני כיוונים ומבולגן קצת ועמוס בפרטים. הפאנל האחרון והשקט הזה של אמור לדעתי הוא, הוא פאנל נעים. הוא פאנל שבו אתה מרגיש איזושהי הקלה ואני חושב שזה אמור, לי לפחות זה עוזר, אה, להזדהות קצת עם אה, דוקטור מנהטן. אה, יצא לך להקשיב ללהקות פוסט-רוק מדי פעם. לפעמים. אה, זה היה סילבר. אה... איך קוראים לזה? די סילבר, מאוטן, Godspeed you black emperor. אם למאזינים מכירים כשאתם מקשיבים, זה להקות שעושות בעיקר קטעים אינסטרומנטליים מאוד ארוכים שמתאפיינים בבנייה מאוד מאוד איטית של כלי רוק קלאסיים לרעשים וגנרים כמעט של כזה. זה מתחיל ליד הגבות, טה, טה, טה, עד אז כזה בונה לטראח, ואז בדרך כלל אחרי הטראח הגדול מגיע לך כמעט 20 שניות של שקט. כן. זה מאוד קצת מזכיר את זה באמת, זה כזה... בום בום בום בום בום בום. בום. כן, בום. ואני חושב שזה מה שהופך את זה לפאנל כזה חזק. זאת אומרת, הוא mm. פאנל מאוד חזק גם בפני עצמו, אין לי ספק שיש פוסטרים שלו. גיבונס oh, אבל... כן. אבל... uh, uh... והיגנס. אבל uh, <laughs> uh... אני חושב שבמיוחד בקונטרסט לשאר, ה... mm. לשאר הקומיקס הוא מדהים. <laughs> דווקא בגלל העומס הטקסטואלי. אני מאוד, אגב, עוד פעם, כי כל, כל הזמן רגילים לדבר על וואט שם של אלן מור, כי אלן מור הוא בחור שאוהב לקרוא לעצמו תשומת לב בחיים <אז> האישיים ובדרך שבה הוא כותב את התסריטים שלו. אבל באמת חשוב מאוד להזכיר את העבודה הנהדרת שגיבונס ואיגינס עושים, במיוחד הסצנה, הסצנה עם ניקסון, כאילו הקטע שבו הוא יושב, <אז> ב, מה, זה, מה זה, מתחת לפנטגון? איזשהו מקלט גרעיני, והוא מקשיב לדיווח על איך כאילו, אוקיי, אז מה יקרה כשתהיה מלחמה גרעינית, וכזה, אה טוב, כך וכך מיליונים ימותו, ורואה את כל האזורי פגיעה, ואנחנו רואים את הפנים שלו בהופעה האחרונה שלו, מהצד, כאילו מאחור הפנים שלו, טיפה טיפה אנחנו רואים את הסנטר שלו, ואת האף המאוד קל לזיהוי שלו, והעניין עם ניקסון זה שיש לו פנים שמאוד קל ללעוג להם. כאילו זה, זה, הוא מתת אל לקריקטוריסטים. סליחה. כאילו, ואיכשהו גיבוס ואיגנס מוצאים סימפטי במצב הזה. כאילו זה פשוט מישהו שמבין שהוא היה רגיל שהכוח איתו, כן? מנהטן מאחוריו, הוא לא צריך להחליט החלטות קשות, פשוט כי, אתה יודע, כשיש לך את כל הקלפים ביד, אתה לא צריך, אתה לא צריך להתחשב בשחקנים האחרים, ועכשיו פתאום הוא עולה לעוד ציבור והוא מגלה שיש לו אפס קלפים, ושהבחור שם הוא לא מחזיק ארבע ג'וקרים. משום מקום, אני לא טוב בפוקר, ככה זה עובד? יש, יש בשם, uh, משפט נורא יפה, יפה שאני לא זוכר בדיוק מה הוא אומר, אבל לדעתי לא הוא אמר, אני קיוויתי שזה מישהו אחר I've, I've kind of hoped that the big decision would be rest with somebody else. כן. כן. זה... אני נורא אוהב עד כמה שכל הדמויות בקומיקס הזה פתטיות. Mm. הייתי מעדיף אנושיות, אבל כאילו... לא, אבל זה כמובן שהן אנושיות, אבל יש משהו גם נורא עלוב בכולם. לא בקטע שיפוטי, אלא בקטע דווקא... פיליפרוטי כזה? לא יודע. אתה מחפש את המטאפורה שלך? כן. למדתי אותך על הנקודה עם התייחסות ספרותית, ואתה כזה... דמת. הוא אמר פיליפרוט, אני חייב למצוא משהו יותר מתוחכן. שיימס ג'ויסי! Uh, אני לא יודע, יש משהו ש... פשוט שהופך את כל הדמויות לשבורות ועצובות בקומיקס שלו, שגם כן, כמובן, הוא בקונטרסט מוחלט לספרי גיבורי על אחרים, זאת אומרת, אף אחד כאן לא מושלם, אף... לאף אחד כאן אין את הפתרונות, כולם אבודים, לאף אחד אין מאסטר פלן באמת, חוץ מלמישהו אחד. וגם הוא, האם היא תתגשם או לא, כאילו כן, אם היא תצליח כן, או לא. לא, זו השאלה הגדולה. כן. אוקיי, אני רוצה להחזיר אותנו קצת לנושא שבגלל רצית לדבר על זה, ל-Tales of Black Freighter, בעיקר מהבחינה האומנותית, כי אחד הדברים שמאוד, הקומיקס עובד מבחינת צבעים על קונטרסט מאוד גבוה, כאילו כל סצנה כמעט נשלטת על ידי... צבע אחר, בונקר תת-קרקעי זה הכל אדום. כשדוקטור מנטה נמצא יש תמיד את הכחול שלו ששולט בצבעים מסביבו. ואגב, לא רילובשת אדום. וטלס ובלק פרייטר לעומת זאת הולך על צבעי ניון גרישים כאלה, כאילו... זה לא רק הצבעים, אלא גם הפיקסליזציה לכאורה. אני לא יודע אם זה המונח המקצועי, אבל... כן, אחד השוטים מתוך הקומיקס הראשונים זה אנחנו רואים את ה... דמות של הגיבור שלנו, המלאך מקצת רחוק, כאילו מהזווית שבדרך כלל כן. קורא אותו, ואנחנו רואים תקריב עליו, ואתה רואה את המגבלות של האמנות, שזה כזה טוב, אני לא באמת יכול לצייר את כל הפרטים סופר חלק. גם לא רק שאתה רואה את המגבלות של האמנות, הוא קורא תשומת לב לכך שזה מאויר. עם שאר הפאנלים, עם כל הסגנון הצבעוני שלהם, mm. עם שאר הפאנלים, הם באיזושהי רמה משכיחים ממך את זה שאתה רואה ציור, כאן הוא ממש צועק, זה מאויר, זה, דיו, זה אם אני יכול, כן כן כן בבקשה, הוא חטף את הקומיקס מידי, האמת היא שבמצעה שלי, בגרסה שלי יש לספר הזה, אז הצביעה, זה הצבעים החדשים, אוקיי רנט קצר יש משהו לתעשיית הקומיקס נגד הצבעים של ג'ון היגנס גם צברו אותו מחדש ב"דה קילינג ג'וק" זה בריין בולנד לקח את הצבעים של היגנס ואמר לא אני אעשה את "דה קילינג ג'וק" מחדש כמו שאני רציתי ואני מאוד אוהב את הצבעים אני מאוד אוהב את ג'ון היגנס כי ג'ון היגנס תיארד ג'אדג' דרד חברה טיפת כבוד אני מת על הצבעים לא, של היגנס והצבעים וה... הם בסדר הם גם לא נגעו בהם יותר מדי אה, הם החליקו אותם אני שונא שלוקחים צביעה קלאסית 아, אוקיי. להפך, יצרו. אז אין את זה כאן בגיליון שלך, אבל למי שיש את הגיליון הראשון אני ממליץ מאוד לדפדף. יצירות של שנות ה-80 צריכות לראות כמו יצירות של שנות ה-80, תסלחו לי, אל תעשו לי ג'ורג' לוקאס, אל תנסו להחליק את זה ואל תנסו לא, לא, אבל בהוצאה החדשה עשו את ההפך, לקחו את הפאנל שבו רואים לראשונה את המלאך, וממש אתה רואה את הסימנים של ההדפסה, אתה רואה נקודות, אתה לא רואה את זה בדיו חלק. כמו הפיינט בקט בפיינט mm. אלא אתה רואה ממש ממש ממש את, ה... את המגבלות של המדפסת זה כאילו צילום שהוא קלוז אפ של הדפס קומיקס קצת כמו אה... איך קוראים לו? אמן המכורסם הזה שעושה ציורים קירבי קירבי דוץ. ב... בדיוק, קירבי קירבי דודס בדיוק זה מלא למור, בקירבי למרות שהוא לא מכוון לקירבי זה אמור להיות כזה ג'ק דייוויס אני מניח אבל יש יש כמה, דבר, יש כמה רגעים בקומיקס שבהם נראה לך. לפחות נראה לי, אני מכניס לך מילים לפה בכוח, כי זה אני, אני מניאק, שבהם נראה שגיבונס ומור בשלב הזה עדיין לא יתאפסו במאה אחוז על מה שהם רוצים לעשות, לפחות מבחינה סגנונית, כי לדוגמה הסצנה עם הספיד טייק, שבו אה, הבחור שאנחנו מגלים שאחרי זה הוא רורשך, לוקח את העיתון מהמוכר וחוזר שישה פאנלים אחרי זה לדפוק על הגב והבחור יורק את הקפה בבין כזה רגש זה. כאילו אאודר לחלוטין לכל דבר אחר שקורה. אני תהיתי הרבה מה. מאוד לגבי זה, כי אני תהיתי, אם אנחנו מסתכלים על זה לא ממקום ביקורתי אל של, טוב, הם עדיין לא החליטו אל... מה רוצים לעשות יותר עם אלא אם אנחנו מסתכלים על זה כעל יצירה שלמה, למה שרורשך כדמות יעשה דבר כזה? אנחנו יודעים עד כמה הוא ציני ומפוכח וזה, ו וכאן הוא, הוא, הוא משחק על איזשהי מין דמות עלובה אל... שמחפשת. חיזוקים ואישורים כל הזמן ואתה יודע הוא מדבר על איך שהוא יודע שהעולם ייגמר וזה זה לחלוטין out of character לראשך. לרעוש, אז אני ניסיתי לחשוב מה, מה, איזה סיבה יכולה להיות לו כדמות לבחור להתנהג ככה כי זה חייב להיות מתוך בחירה. בעיניי. Hmm. ההסבר הכי טוב שיכלתי להסביר לעצמי זה שכשהוא מוריד את המסכה הזו הוא, הוא מתחפש למעשה. מבחינתו לפחות, אתה יודע, הוא קורא למסכה הפרצוף שלו מייפייס. וכשהוא מתחפש הוא כנראה מנסה להתחפש למישהו שהוא לחלוטין שונה ממנו. אז מישהו שמחפש את האישור הזה של הבאת העיתון והעולם הולך להיגמר ו... ואתה לא תשכח וכל זה, זה, זה פשוט נראה לי כמו משחק שאור שחמאל משחק. אבל באמת זה סטיקס אאוט לייקה סורסה פאם משאר הקומיקס זה, זה נורא מוזר ואני באמת לא ברור לי למה הם, היה להם חשוב להכניס קצת, את זה. שלוש, זה קצת הגיליון של ההגזמות אה, שבו אנשים שנראים אינסקרוטבול חושפים את האנושיות שלהם בצורה מוזמת, כי כאמור לאורי יש לה את ההתפרצות הזאת בהתחלה דוקטור מנטן ההתפרצות זעם שלו של מישהו שעד עכשיו היה מנותק מהאנושיות למיטב ארורשך עם הרגע הקומי הזה ואני אני ממש סוכן ממשלתי חסר השם הזה שמופיע <coughs> יודע, לפני הראיונים דוקטור מנתן ובדפים האחרונים ואומר ללורי תעופה מכאן ואתה יודע עד, עד אז הוא כזה סוכן ממשלתי קלאסי עם המשקפיים הכאות ששומר דיסטנס וכשהוא מבין שדוקטור מנתן הלך הוא כזה הוא מוריד את המשקפיים והוא צובט את האף שלו במין כזה ייאוש אינסופי של כזה. אין לי כוח לזה את מבינה שהאנושות. נמצאת מול סכנה של מלחמה גרעינית ואת מדדנת לי על שטויות זה, זה כזה רגע נהדר של משחק כאילו משחק בקומיקס זה משהו מאוד מאוד חשוב כן. כזה כמו שאמרת פתטי ואנושי בו זמני כן כן הרגע, ש, הרגע שבו המשקפיים זה המסכה שלו כן? שבו המשחק נעלם ואתה נותר עם הבן אדם וכאמור זה. ממשיך גם בעמודים אחרי זה עם ארוחל עיתונים שעוד פעם גם כן אני מבין. חושב שזה אף פעם לא נגמר <laughs> זאת אומרת לא אבל בגיליון הזה זה מאוד מאוד ברור כי בגיליונות <laughs> אחרי זה הדמויות יהיו קצת יותר בתוך הגרוב שלהן ובמיוחד כשיש לך גיליונות שהם יותר פלאשבקים וזה כזה זה הסיפור של דמות א' זה הסיפור של דמות אז בדרך כלל ממוקד עליו כמו לייזר. הזה, בגיליון הזה שהוא בעיקר סטאפ לדברים עתידיים אתה זוכה לראות אני חושב הרבה דמויות. מזווית לא רגילה כדי שהוא יוכל להכין אותך לגילינות הבאים של אה אוקיי זה מה שהם עושים כשהם אינגיים. חוץ מלעורשי כאמור הקומיקס זה לא... פשוט זה מנסה גאד בלס אית אבל כאילו זה לא דבל על הפיילו ג'ונס אם אתה רוצה לראות את אלן מורק דמויות נשיות באופן קצת יותר סימפטי ועמוק זאת כנראה יצירה לדבר עליה. לצערי לא קראתי אני כנראה. בסדר, אבל העתיד עוד נפרץ לפנינו. יש לך כאן מלא קומיקסים, אולי אני אצא עם קצת שלב. הדבר הזה מוקלט עם המון קומיקסים ברקע, אם אתה רוצה שאלה, אתה צריך לחתום על ספר השלות של תום שפירא. מאה אחוז. יש לנו עוד מה להגיד? על גיליון שלוש? תשמע, יש המון עוד מה להגיד עליו, אבל אני חושב שאפשר לעצור גם כאן. The judge of all the earth. טוב, זה היה Who podcast to watchman. פרק שלוש, אני תום שפירא, אם אתם רוצים לקרוא דברים נוספים שכתבתי או לשמוע אותי מקשקש בצורה אודיופונית, אודיופילית, אני לא בטוח לאן אתה הולך, אם אתם רוצים לקרוא דברים שכתבתי על אילון אם אתם רוצים לשמוע אותי מקשקש. כל שבוע יום חמישי שורה שנייה באמצע פודקאסט הכל מה שלי עם אביעד שמיר. איתי היה אני יד המציון אתם יכולים לעקוב אחריי בפייסבוק איפה שאני מקשקש בעיקר לפעמים מעלה סיפורים קצרים פה ושם. אתה בטוויטר? אני בטוויטר בקטנה מאוד אני לא יודע אם שווה לכם לעקוב אחריי. יש לך אינסטגרם? סנפצ' סנאפ צ'ט, איי סי קיו, לייג'רנל, טלטקס, <laughs> האמת היא יונת, לי לי יונת דואר, מי ספייס, <laughs> חוגלת דואר <laughs> במקרה <במתייף> שלי, <laughs> אבל לא, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק עד המציון. ויש <t> קומיקס <laughs> גם שאני עובד עליו, שיכול להיות <laughs> מעניין, והאוזניים <laughs> לקרקע <לכל שמוע> יש פרויקטים עתידיים מאוד מעניינים בדרך, ועד הפעם הבאה אנחנו נשאל, who podcast? The Watchman she sorts out her hair in the washroom at Preston Service dries her hands under a notice that reads "Have you seen this child?"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 increase the property prices and therefore the homelessness. The scabby grey anti-climb paint and withdrawn alienities. In case socialising promotes anti-social behaviour.